Іван Франко, до моря сліз, до моря сліз, під тиском пересудів, пролитих і моя вплила краплина, до храму людських змагань, праць і трудів, чень і моя доложиться цеглина, а як мільйонів куплений сльозами день світла щастя і волі засвітає, то чень в новім великим людським храмі хтось добрим словом і мене згадає.